Hor fin katuak ziren nahi urgietan kasik uh, ere bat egina dela edo egiteko tan dela. Beste eren bat uh, gauza gauzabatzu abiatu dirila, mana bo, osu guti aniz gauzetan eta beste eren bat. Azteko ez dela bate iniziati barrik izan. Orok horki nahi plana biziki alde horneat jo uh, egiten zen. Aplikamena ez da fite edo ez da behar den bezala ere egiten. Eta nahi izan dut pixkat uh, guzien pixkat uh, sentzibilizatu. Eh? eakusteko ere, behar ginoela denek uh, bautitxiguziek eta gehien gokoek bereziki, behar zutela osoki engaiatu plan horretan, etzela aski plan baten bozkatzea eta behar ginoela urte bat mandatea finitu arte, deliberioen horren aplikatzeko zenta goretako, biziki importantea izanen baita. Hau bat ez finkatua izan den uh, deliberio bat, gai buruz bereziki, ez da dien hola bakarrik uh, politikitego egina izan, mana, hor finkatuak diren nehorrik ak aplikatuak izan ditezen. Mementouan atatzen dugun lehen bilan horrek horreeakusten du asteko gauzak ez direra uh, berden bezala egana.